А я справжньої. Галі стала раптом смутна. Побачила перед собою високе чоло, гарне обличчя діда Івана. Ішов він за козами, і вітер в його сиве волосся. А я от до них забігаю, сказала Галя. Така мила та Марія Яківна. Я проти неї теж нічого не маю, озвалася бабця. Дивно мені тільки, як вона його терпить. Засміялася сухо, а тоді щільно замкнула вуста. І вразилася Галя з неї під ту хвилю. Уста стали, як щілинка, а очі зробилися круглі і натямкуваті. Горіла в них по іскрі, і Галя ніяк не могла втямити, що втішно для бабці в цій історії. Отак вмерла зачарована тиша їхньої згоди. Сворухнулися і рушили ті люди, що йшли були в цьому вечорі, поїхали машини і трамваї. Зарухався і джигун у сірому костюмі і влакованих туфлях. Він почіпав забиту дошку в паркані і вражено присвиснув, подивився з жалем угору. Над парканом було протягнуто два ряди колючого дроту. Джигун вийняв із кишені біля пояса годинника і подивився на стрілки. Вони світилися і показували якраз десяту годину вечора. Джигун сунув капелюха на очі. Під дер носа розвернувся ледве не по військовому і пішов назад, ступаючи на власні сліди. Ще спинився, повернувся і роздивився навколо. Тоді раптом розігнався і з часили бухнув плечем обзабиту дошку. Дошка рипнула, але не подалась. Джегун зняв із плеча дерев'яну скапку і знову насунув на очі капелюха. Тим часом у сутіні вже текли звичайним плином річки і струмки. Нічні птахи спустилися на дерева, а припізнені денні прилетіли до своїх гнізд і вклали в майже сонні роти пташенят по останньому хробачку. Літаки озвучили небо і полетіли далі, вже відповідаючи на запити із аеродромів. В глибині дому на горі заговорило раптом на повний голос радіо. Кіт догризав украдену ковбасу, а далеко-далеко звідси думав важку думу про долю жінок у домі на горі Галин Батько. Від цих думок серце в нього бралося кригою, та й усі зорі в високому і байдужному небі не тільки позамерзали, але й розкрешилися. Галя знову почала читати роман, а бабця раптом побачила крістини стіни в сірому костюмі і в лакованих тупулях. Він швидко йшов геть від їхнього дому. Покивував правицею, а ліву руку засунув у кишеню. Стара дивилася на нього, майже байдуже, тільки запалювалася інколи в її очах химерні і трепетні іскри. Галя прожила в тому невластивому собі сумирному настрої тиждень. ставалося напилася вона тоді чарівного зілля, Бо зовсім забула про своє дивне кохання до джигуна в сірому костюмі, забула про свій неспокій та розколошкані сни. Дивилася на світ умиротворенно, тим часом майже щодня сходила вниз до дідового обістя і годинами балакала там із Марією Яківною. З дідом вона бачилася рідко, той виходив із дому вранці, і вона могла стежити зі своєї гори, як іде він із козами по смарагдовому березі. Кози ступали дружно, покиваючи, а за ними неквапно простував високий, гарний сивань. Знову життя в їхньому домі опростилося, бабця вчилася в'язати, а Галя сновигала по господарству. Часом вони сідали в купі на ганку і дивилися, як поволі гасне на овиді сонце. Майже не розмовляли під той час, бо їх одна і та ж сумовита музика згасання. Інколи підіймалася до них Марія Яківна, і вони вже сиділи на ганку втрьох. Марія Яківна оповідала вуличні новини, а вони знову-таки мовчали. Перестав блукати по горі і джигун, наче розчарувався через забиту дошку в паркані. Галя тепер думала про нього, як про далекий і надто чудний сон. Все-таки він снився їй і зараз. Тоді Галя чула сухий шелест сірих крил і бачила, як спускається той птах до них у двір. Ставала їй тоді страшна і радісна, і сама не могла збагнути, що їй хочеться. Взялася тим часом за історію та літературу, готуючись до іспиту в технікум, але бачила між сторінок одне і те ж – величезний сірий птах летить до їхньої гори – і озутий той птах волаковані тухлі. Дивиться тужно, неймовірними очима і кричить, як ворон, а може, і пугач. Тихий жаль огортав дівчину, і саме цей синій, і тремкий, як вересневе небо, жаль збуджував її і хвилював. Саме він одривав її від підручників і підводив до церкала, дивилася на себе і знову бачила дві дівчини, одну сіру і пригноблену. Повну куструбатих колючок, знання, що їх набирала з підручників, і другу, голубу, і майже казкову. Часом, коли жаль переповнював її вщерть, ті двоє в дзеркалі зливалися. Галя тоді остаточно увірвала в бабусину казку, адже була вона з тих зачарованих принцес, краса яких більш відлякує, ніж приваблює. На те сколювалася її душа. І тонко, тонко гучав далекий, як бовканя, дзвона, звук. Мимоволі чула, як притискаються до її вуха шарудяві Анатолеві вуста і плететься, наче павук, паутину, снує його вкрадливий голос. Поверталася до книжок і здивовано вдивлялась у знайомі, бо навіть рідні риси, що проглядали зміж рядків. Він так не покидав її. Сумирний настрій розставав, як розстає на призахідному небі хмарка. Галя спинялася, оголена і зняковіла перед тими очима, що майже з'їдали її. Вночі прокидалася, бо він цілував її, як і в той вечір. Капалася за попечені уста. Ранка вже запеклась, затверділа і відпала. Натомість чула вона, що їй болить ліве персо, начебто хтось стис його, Залізними пальцями. Зустрічалась із ним поглядом і, як у житті реальному, не могла його витримати. Напливало на неї величезне, червоне, кругле, наче колесо, бабчине око. Холодний піт оспарював її, бо здавалося не самохідь. Вона у цій горі, наче м'яч, за який борються два заповзятливі гравці». Чомусь думалося Галі, що той Сірий і її бабця зналися раніше, коли ще була стара в Галині іпостасі. Він незмінний і невтлінний у часі, а бабця вже безнадійно стара. Годі було терпіти те Галі, кидала книжки і виходила на двір. А що було у дворі порожньо, то тільки й робила, що обходила ті місця, де вони здибувалися. Зупинялася і коло забитої дірки, відчуваючи при цьому жаль і зловтіху, такі настрої у внучки перечувала і стара, виходила на ганок і перешкоджала галині самотності. Галя аж кипіла тоді супроти бабці, бо та заговорювала до неї роблено, ласкаво, а дівчині хотілося мовчати. Окрім того, відчувала на собі малі, Круглі й швидкі оченята, які безупину стежили за кожним її рухом, тоді здавалося Галі, що ходить вона як кінь у запрягу, двоє віжок і двоє погоничів має за спиною. Так було вдень, а ввечері Галя вже прагла бабчиного товариства, приносила до спальні книжку, починалося читання і розмови, плелась у старечих руках нитка, а юні руки гортали сторінки». Там, за затуленими фіранками, вже густо синів вечір, і вони обоє те відчували. Ходив там і ходив джегун у сірому костюмі і в лакованих туфлях. Був терплячий і спокійний, роздивлявся на задимлені край образи і навіть милувався ними. Сідав на скелю і курив, кидав донизу сірники, Бо надто часто гасла його цигарка і встиг полюбити ці незвичайні, схожі на декорації, краєвиди. Задумувався, аж забував, чого сюди прийшов, а коли стара засинала за своїм прядевом, тихенько підкрадався до вікна. Дивився пильно і прохально в щілину, що завжди просвічувалося між фіранками і бачив просто себе чудове погідне, наче з мармуру, тесане, галини, лице. Впивався її красою, і аж стогнати йому хотілося, наскільки далека вона була і недоступна. Вона начебто відчувала той погляд, блідла і блідла, тішилася, що він таки стоїть зачаровано під тим вікном, і водночас проганяла його подумки. Знала, що він прийде завтра і позавтра, а може, саме це наливало її таким спокоєм та впевненістю. Часом рвалась в її серці якась надто тонка жилочка, і воно спалахувало червоним вогнем. А що, як йому набридне отак ходити? Закушувала губу і натужно намагалася розв'язати пекуче завдання – вийти – це волю загубити, а не вийти – загубити кохання. Зводила гордо носика – і йшла вільною, сягнистою ходою стелити постіль бабці і собі. Знала, що за нею стежить не і запалений жадобою погляд, і від того ставала ще привабливіша. Він милувався на ту її кумедну зарозумілість, а бабця, побачивши отаке її обличчя, в цей час Галя будила її, щоб перейшла в постіль. Лякалася, чи не проспала вона за цей короткий час чогось важливого. Скорив остаточно галю дощ, дріботів монотонно усю ніч, не даючи їй заснути, дріботів монотонно і цілий день. Вночі вона наче на велетенських хвилях коливалася, западаючи в темні ями короткого сну і виносячись на гребені, коли очунювала. Не мала сили змагатися проти такого на коту, а вранці взяла парасолю і занесла документи в технікум. Після того пішла вулицями, завертаючи по дорозі до магазинів, ішла з сіткою, напхом, напханою пакунками, і вітер завиював їй під парасолю краплі. Лице її змокло, на стороннє око здавалося, що вона плаче. В книгарню Галя заскочила через те, що дощ пустився аж надто густий. Тут вона купила том творів «Жорж Санд» і «Мопасана». Грошей на більше не стало, і вона мимохідь спитала повної повільної жінки, чи не потрібно магазину продавців. Завідувача подивилася на неї крізь окуляри і почала розпитувати про її освіту і батьків. «Освіта – десятирічка», – сказала Галя. «Батько нас покинув, а матері вже нема». Завідувачка знала те місце, де мешкала Галя. Там у шпиталі лежав недавно її чоловік. Продавця нам треба, сказала на сам кінець завідуюча. Вона чемно розсунула вуста, зуби в неї виявилися вставні. Тим більше, що ви любите книжку, я це одразу помітила. Ще вона помітила галини лице, а що воно було аж зовсім небуденне, то подумала завідуюча.